Відповідь чекаю до післязавтра, тільки точно, будеш чи не будеш, і що для цього потрібно. Хочеш – діставай сам, а хочеш – склади перелік, і ми самі познаходимо. А то ти ще за крадіжку з військового складу заправиш втричі більше, як за саму роботу, він засміявся. Ну, давай на коня чи що? І взявся за пляшку. З ресторану прапорщик Жемандінов Виходив майже тверезим, Зате подумки, вже тримаючи в кишені, Не для нього гроші. Про Ольгу він давно забув і думати, Ніби це і не вона затягла його до цієї авантюри. В одній з кімнат іншого гуртожитку інший чоловік, прокинувшись зранку, також не знав, як провести сьогоднішній день. Наближалася передостання сесія, тому хоч трохи часу треба присвятити навчанню, щоб хоч якось закінчити цей університет. Останнім часом він мало виступав на змаганнях, і здебільшого не вдало. Так що під час сесії ця його паличка-рятівниця могла й не спрацювати. Доведеться знову вже вдруге за останній час іти до зав кафедрою фізкультури і просити, щоб урятував ще раз. Існував, щоправда, інший варіант. За тиждень планувалася відкрита першість серед вузів у Запоріжжі. Якби він зумів якимось дивом виграти в своїй категорії, не треба було б нікого просити. Але сподіватися на це навряд чи варто. Він втратив форму. Він навіть спробував серйозно вчити програму, аби зрозуміти, що зробити це ще важче, аніж виграти відкриту першість Йому знадобилися чотири дні. Господарем цієї кімнати був не хто інший, як Сергій Вертепний. Він стояв перед шафою і задумливо перекидав спортивні штани, гадаючи, в яких краще вирушити на вранішню пробіжку, і був у цей момент чимось схожий на прапорщика Жамандінова за перебиранням сорочок, з цією лише різницею, що за спиною Сергія не громадилися порожні пляшки, а в кімнаті було чисто та охайно, а сам він, як щиро вважав, не був людиною, яку легко затягти до сумнівної авантюри. Місто прокидалося. Пізньої осені це відбувається не так весело, як у літку, коли у повітрі ще стоїть нічна свіжість, а яскраве вранішнє сонце, продираючись до гори між коробками будинків, лоскоче першими ще ніжними променями вікна та лоджії перед тим, як вчепитися в них за якихось кілька годин важкими Обіймами спеки. Проте день обіцяв бути гарним. Сонце, хоча й зовсім не гріло, Світити намагалося від душі. Пробігшись у своє задоволення, Сергій весь паруючи заскакував У востебюль гуртожитку, Коли його також покликали до телефону. На столі чергової, Лежав клахтик паперу зі словом «Юлія». Внизу стояла приписка «Вертепний» його прізвище. «Дзвони!» – буркнула Чергова. «З самого ранку дівки спокою не дають». Змірявши Чергову індиферентним поглядом, він зняв трубку і набрав номер. Вона сама підійшла до телефону. — Привіт, — сказав Сергій. — Мені переказали тут, що ти дзвонила. — Дзвонила, — відповіла Юлія. — Хочу чимось похвалитися. Ти б не під'їхав. А якщо маєш час, могли б і тренування провести. Мені двох днів повністю вистачило на відпочинок. Я у формі на всі сто. — Гаразд, — сказав Сергій. Я нічого не планував на сьогодні. Взявши машину зі стоянки, за двадцять хвилин плутанини між високими глухими парканами, Сергій під'їхав до знайомої брами. На нього вже чекали. «Привіт!» – посміхнулася Юлія. «Роздягайся! Швидко ти! Може, зразу і потренуємося, а потім уже і похвалюся!» Два дні відпочинку дійсно не минули марно. Юлія була, що називається, в ударі. В неї виходило практично все. Вона рухалася легко і невимушено. Навіть приємно було дивитися. Боячись все зіпсувати, Сергій уникав максимальних навантажень і проводив щось схоже на показове тренування. Все-таки Результат їхніх піврічних тренувань був безперечно. Не все відразу в такої учениці не може нічого не виходити. Сергію пригадалося, як він уявляв її у першій дучі на віллу Гайдукевича, нафарбованою, не далекою та зверхньою, а на додачу лінивою. Все сталося навпаки. Вона виявилася для нього першою жінкою, гідною справжньої глибокої поваги. Мимохить постала в пам'яті нічна зустріч з Гайдукевичем у дворі багатоповерхового будинку. Даремно він так подумав Сергій, відчуваючи якусь образу за Юлію. Вони тренувалися повних дві години, але Юлія тепер виглядала доволі свіжою та задоволеною. Коли Сергій помився та перевдягнувся, вона вже чекала його внизу. «Ну, ходімо, тепер покажу тобі те, що хотіла». Вони вийшли у двір, і Юлія, жартома відштовхнувши кавкастя, якому хотілося погратися, відчинила... Гараж. Під лампами денного світла біля задньої стіни матово відблискували оранжеві пластмасові каски вже з ліхтарями та такі, що йому й не снилися. Окремо були складені брезентові зелені підсумки з маленькими акумуляторами. Поруч стояли три пари черевиків, грубих на вигляд, але, безперечно, дуже практичних і, мабуть, зручних. Сергій навіть присвиснув і, взявши каску до рук, під'єднав дріт до акумулятора. Спалахнув ліхтар. «Оце клас!»